Кльовий чувак, – ліниво відказує Ілля, – лох він, а ти – німфоманка». Марла ображається, накривається з головою, Ілля випорпує її з-під ковдри, цілує і вибачається. Марла тим часом обдумує план дня, який за все життя не вдасться зреалізувати вчасно. Ще вона думає про те, що Андрій геніально нарізає капусту для салату і пише найгірші статті на захист інтернет-піратства, що роздувають довкола себе велетенські скандали. Ще в нього хороші верлібри і правильна форма носа. Анджей не боявся піти з Марлою на центральноканальне ток-шоу, де вона збиралася поводитися по Хамському і мочити свідомість домогосподарок історійками на захист полігамії. Анджей погоджувався кинути свою потужну репутацію іронічного інтелектуала до марлиного піар-наплічника та ще й власноручно защепити тому наплічникові блискавку. Анджей не боявся нічого в своєму житті, бо бачив тільки Марлу. На її тлі всі жахи існування видавалися хіба що лише дрібними недоклейками. А Марла думала собі про феномен ідеальності чоловіків, про множинність чоловіків мрій. «Зрештою, о чому би ні?» – говорила вона подумки на якійсь уявній лекції чи то пак на допиті інквізиції Ордену Добропорядності. Якщо існує якась абстрактна мрія зі своїми конкретними рівнями, то чому б на цих рівнях не засідати конкретним чоловікам? Не можна все узагальнювати. І не можна дивитися у вузький анальний отвір, прикриваючись відсутністю часу в житті на все і здоровим прагматизмом. Не можна казати, що всі чоловіки – суки, гади, недолітки, всі вони такі тощо, як там ще люблять казати фригідини – «Не треба узагальні, ні. Чоловік – то істота крилата і безмежна, має безліч іпостаси. Буває чорнявий і білявий, так і ліпше, щоб бував білявий. Буває лисий, але однаково звабливий. Буває фарбований і взагалі напівпрозорий. Ні, я не про гематому, не перебивайте». Чоловік – це прекрасне створіння, що його нещадно занедбували жінки протягом усієї історії, не складаючи поем його красі і ніжності, а лише підставляючи свої цицьки і паплюжі вирла для оспівання тисячами і тисячами приречених чоловіків. Ну і як же я, одна недостойна, маю взяти на себе цю апокаліптичну місію оспівання вразливості і незахищеності найпершої запоруки добробуту жіноцтва чоловічого статевого органу. «Марло, ти вдяглася?» – вийшов із ванною володар одного з предметів гіпотетичного оспівання. «Поїхали ми, як завжди, запізнюємось». Справ, на можна було спізнитися, завжди вистачало. В хаотичному перебігу зйомок, презентацій, прямих ефірів, інтерв'ю і нескінченних переїздів Марла з Іллею не завжди встигали поїсти. Відбувалися їх таємні вечері вже, як правило, після півночі, коли вже Марла переставала потякати про черговий свій скандал, влаштований на центральному каналі «Телебачення», а змучувався бідкатися з приводу чергового провтику заняття в спортзалі. «Бери сонце, чисть гриби». І він чистив. «Помий, плиз, посуд. Якщо дуже в западляк, я сама зроблю». І він робив. Знаєш, Марло, я ж зовсім не такий насправді. Я з тобою інший, я не нервуюся. Я також зовсім інша з тобою». Я, вибач на слові, краще. Я також кращий. Я себе не впізнаю. М -м -м, може, так воно і повинно бути. Просити пробачення, коли когось образив, не кричати, не дратуватися. Марлі хотілося сказати Іллі, що з ним вона ніби реалізує експеримент, яким би був мій тато, якби мама поводилася по-іншому. Чомусь це питання страшенно цікавило її в дитинстві. А тут у віці 22 років раптом випала нагода пожити зі своїм татом. Пішов нахуй комплекс Електри. Прошу, Ілля закидав чергового шампіньона марлів мисочку. Ні-ні, нічого, я так. А прикинь, я зараз зникну. Я може просто з'явилася тобі, щоб продемонструвати можливості іншого життя. Це як мото нашого форуму «Another world is possible». Я пропаду на псячу маму, а ти просто повернешся до законної дружини і нічогісінько не пам'ятатимеш. Ні, гірше, я все пам'ятатиму. А повернути вже нічого неможливо буде. Як у тих дурнуватих фільмах, котрі ти ненавидиш у категорії «Б». Там часто такі фішки – сни, віртуальна реальність, Mm -hmm. «Харесті бати мене за «Б» категорію, дай їй, Боже, щастя, здоров'я, успіхів навчанні».